як нарізати і стигна вепра від бивні, стушити кролика, зварити з курки бульйон, нехай нажеруться. Чим багаті, тому й раді. Але ж треба знати, яка я вперта. Я оглянула стіни з полицями. Там стояло безліч підписаних слоїків. Базилік, коріандр, хміль і ще купа назв, яких я не знала. У голові виникло мільйон спогадів, Щось про маринад, тушкування у вині, запікання в тісті та шпигування прянощами. Я засукала рукави до біса думала я, усіх потрую і буду панувати в цьому будинку. Принаймні, доти, доки сюди завітає поліція. Ось мій рецепт. Вичищеного до стану новонародженого поросятка вепра ми поклали в чан і я ретельно натерла його усіма прянощами, котрі були у тих слоїках. Потім залили все це бочкою вина, яке за моїм наказом принесли із сховку. Коли помічники лили його у чанку, Харка вмивалася кривавими слізьми, щось промовляючи про трьохсотрічну витримку та моє вар'яцтво. Може, вона казала, щось гірше, але я тоді ще погано розуміла місцевий діалект. Далі я вже працювала як справжній маляр. М'ясо кролика перекрутила в електричній м'ясорубці разом з купою зелені цибулі, свіжого перця, помідорів, чеснику, коріння селери, кропу. Потім взялася за курку. Згадала, як одна сільська куховарка, яку запросили обслуговувати весілля моєї родички, обережно підрізала шкурку. І зняла її з бідолашної курки немов панчоху. Головне в цій праці – натхнення, – казала вона. Моє натхнення мало іншу назву – упертість. Тому панчоха вийшла пречудова. Що далі? Я почала переудягати кролика в курку. Порожню шкурку обережно наповнила кролячим фаршем. В очах кухарки ніби… Вимкнулися буравчики, я помітила, що вона спостерігає за всім цим неподобством і з неабиякою цікавістю. Коли я зашивала черевце курко-кролика грубими нитками, тоді мною з повагою вже схилилися всі четверо і дивилися, як на Бога. Одне слово, доба минула у трудах праведних, а я ніколи ще не працювала цілу добу. Навіть не помітила, як настав ранок, як він перетік в день. Мсі Паскаль жодного разу не зазирнув до нас, мабуть гадав, що я втекла. А у день ми вийняли вепра, який дух м'яні квітковий сад. вийняли його щану і поклали на велетенський мідний лист. Я трохи обсмажила тушку курко-кролика і з ніжністю уклала його у вепряче черево. А коли там ще залишилося місце... Помічники з запитальною повагою дивились на мене, а мені вже було байдуже. Я почала скидати узяючу ненажерливу діру в міст плетених кошиків, що стояли в кутку. Зелені яблука, чищену цибулю, зубці чеснику. Я так розійшлася, що немов щедрий сіяч, всипала туди вишні, грушки, горіхи, чорнослив, зерна гірчиці, вийшла дика суміш яку я ще добре перемішала з медом. Запашне ліжечко для гібриду кролика з куркою було готове. Бракувало якогось штриха. Цікаво. «Яким був останній мазок на полотні Леонардо да Вінчі Мадонна у гроті?» – подумала я. «Мабуть, справжнє мистецтво починається тоді, коли ти, закінчивши роботу, починаєш її тихо ненавидіти. Якби я була справжнім кухарем у ресторані своєї країни...» тобто Богом для шлунків респектабельної публіки. Я, мабуть, точно потрапила б до в'язниці, бо не втрималася б і колись всипала б до якого-небудь фондю бланж-манже пригорщу отрути для пацюків. Адже немає нічого прикрішого, коли твою працю, твій витвір мистецтва зжирають під вульгарні тости, присвячені комусь Івану Івановичу. Я мовчки стояла над вепром, в середині якого у курячому тілі було зашифровано кролика, і слухняна паства так само тихо причаїлася за моєю спиною.